Stein Gyöngyi hamarabb észrevehette Ádámot, mint én, mert elindult hazafelé a kossuth utcába. Már régóta oda volt a bátyámért, de nem mérkőzött meg Pandával, eleve feladta. Ádám a Rumbach-Sebecsény utca felől jött az új párjám. Szóval hogy hívják a bátyádat? – nézett rám Ott jön, kérdez meg tőle, ha ennyire érdekel. – Feleltem és mutattam Ádámot. Persze nem hittem, hogy van bátorsága hozzá, de tévedtem.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 Hirtelen mellettünk termett a nevelőapja, a papírbolt kirakatánál álltunk, észre se vettük, pedig nagy darab válasz férfi volt. Odaugrott, és ráförmet Solymár Megmondtam, hogy nyolcra gyere haza, és ezzel lekevert egy hatalmas pofont. Hozzám egy szót se szólt, nem is köszönt. Megütötte a fiát, azzal sarkon fordult, és elment. Hány óra van? kérdezte Solymár Tamás. Felnéztem a templom órájára. Öt perccel múlt nyolc.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 A kaput nem zárták, mert az alaksorban egy orosz katonai raktár működött, és ingáztak a teherautók. A vizsgákat leste az igazgatónő akkor is, amikor észrevette a bátyámat és Ámos Zsuzsit. Ádám sokat lógott az órákról, és persze rábeszélte Pandát, hogy lógjanak együtt. És a tetejében még csak első se hanem ott ültek az udvar közepén, a törmelékdombon, kéz a kézben, a bimbambos fali óra alatt.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 Ádám is, min nagyon korán szereztek jogosítványt, és titokban már Panda is vezetett. Solymár Tamás, ha csak tehette, átment a Lánchidon. Szerette a kőoroszlánokat. Nekem is mutatta a kőbevéset, régi címert, amit szerencsére nem vertek szét. A legendás történet szerint egyszer, szombat éjjel egy buliról indultak haza, Patrik vezetett, Solymár Tamás mellette ült, Panda hátul. Patrik kicsit berúgott, és lassan körözgetett a csillagnál. Közben énekelt,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 Kíváncsi voltam vajon Pandáról, mit mondott, de ez sosem derült ki. Nekem persze nem, már Tamás meséltél le a legendás körforgalmi történetet. Vagyis mi csak sokkal később beszéltünk róla. Más valakitől tudtam meg. Véletlenül elvetültem egy társaságba K. Tamáshoz, a festőhöz, aki furcsa derengő képeket festett, és akkoriban nagyon divatban volt.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 A festőnek rossz napja volt, fájta feje, szótlanul ücsörgött köztünk, de az egyik vendég, egy rokonszemves, rövidre nyírt hajulány lány megállíthatatlanul beszélt. Képzeljétek, nevetgett, micsoda történetet hallottam egy fiúról, úgy hívják Sojmár mártavás. Együtt szokott biciklizni a bátyám a helyes rád, de azért nem indulnék el vele közös kulacsal a szaharába. És elmesélte a történetet.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 Pandáék akkor már a Torockó utcában laktak, az új, nagy lakásban. És Ádám egyszer összetalálkozott a kertben Sojmár Tamással. Solymár Tamás magasabb volt a bátyjánál és erősebb csondozatú, mégis Ádám ütött először. Álmo Zsuzsi megpróbálta szétválasztani őket, de nem sikerült. Végül Patrik lement, és leöntötte a fiúkat hideg vízzel. Solymártamás Tamás a kertkapunál hányt, aztán hívott egy taxit, és eltűnt. Panda feltámogatta a lakásba Ádámot,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 Ezen is nevettem, és ő hallgatagon jött mellettem. – Szóval neked az iskola az idill, az orosz óra, meg a világnézeti alapismeretek? – mondtam gúnyosan. – Félreértettél, felete Solymár Tamás. – Nekem a madács -tére fontos. Vagy az, hogy bármit csinálhatok, eljárhatok a bicikli a barátaimmal, például Ádámmal, utána kiülünk az engesztérre,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 Aztán egyszer egy ismerősöm a kezembe nyomott egy fényképet. Szilveszteri buli a Kristinásokkal egy rózsadombi lakásban. <gül> Na igen, Frankenstein előnyben részesítette a jó módú szülők gyerekeit. Középen Sojmár Tamás, bankárnak öltözve, álbajusszal, szivarral, műorra. Olyan volt, mint a kapitalistákról készült gúnyrajzok a legvadabb idők propagandakönyveiben. Megmutattam a képet Solymártamásnak, és rákérdeztem, mi ez. Szinte fellélegzett.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 Biztos vagy abban, hogy nem Sojmártamás mondta a rendőröknek a zászló eltörést? Mit képzelsz, üvöltött Ádám? Soly Tamás az én legjobb barátom. Akkor is, ha elvette tőle pandát? kérdeztem. Akkor is, üvöltött Ádám. Amikor Soly Tamás elmesélte a menleveles történetét a pasaréti cukrázdában, azt mondtam neki, könnyen úgy járhat, mint apa Ádámmal. Akkor tájt nálunk nagy vasárnapi ebédek voltak.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 Összevesztünk. Apa kiabált, hogy most nem erről van szó. Ádám visszakiabált, hogy miért kell mindig félni, csak nem gondolod, appa, hogy menekülnünk kell a Vármegye utcából. Anya halkan megszólalt, nekem a pozsonyi útról kellett menekülni. Éppen annyi idős voltam, -e, mint Zsófi. Mi a különbség? Itt mindig készenlétben kell állni, mondta apa. Ezért van nektek keresztleveletek is. Mindjárt megmutatom, hol keressétek. Összenéztünk Ádámmal. Szóval hát ezért... Dünnyögte a bátyám. Amikor hazajöttek badacsonyból, Sójmár Tamás két napon keresztül telefonált. Egyszer panda is, de Ádám nem volt hajlandó beszélni velük. Sójmár Tamás a kapunkban állt egész este, várta, hogy Ádám mikor megy le, de Ádám nem ment sehova. Feküdt a cselétszobában az ágyán, bőgette morizont, folyton csak őt, és nézte a plafont. Másnap összeverekedtek a Torockó utcai kertben.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 Soly már Tamás, ki más? – folytatta Helén. Nem találta a nevedet a telefonkönyvben, úgyhogy engem hívott fel, és megadtam a számotokat. – És mit akart tőlem? – kérdeztem. Természetesen ez egy ostoba kérdés volt. Nem ártott neki az idő. Fiatalon is éles meccsésű arca volt, és az a néhány ezüst csíka a hajában semmit se rontott az összhatáson. És egy gram felesleg zsír sem volt rajta. – Healthy life, healthy food? – mosolygott. – Csak a cigit nem bírom elhagyni